no, aski finian a ber, Iraiaren 4ean, e, ba Ilabetetako lanketaren e, amaiera ekarizun, ba, ez, plaka oroimen plaka hori kokatzea Kaizarrean eta, ba, jo, e, ba un puntuan tan gu de postu gine, ba, baina ezte alderdi guztien, e, ba, eta bar aurrera baina, eh, betiko sorpresak eta betiko bueltak, ez. E, urrengo egunean bertan ja Ez hori talabordu pasata, ja aurkitu genun plaka batapatua, ba bihesi zapatua ba, segon eta e, bakaro, ba claro, esan aurreko egunean ekitaldiagin eta urrengo egunean eta talabordu pasata ja plaka tapatua, jo bategu beintsatola oso oso garbi edo oso beintate gardena iruditen, ehs eta abisua pasa genun sente horretan eh ba bakiolako bizikleta bazordera Eta, ba, gaur, e, iako gaita sortzi, e, iruazte luce, patza iren hontan, ba, gautzak e, lehen olepotik burua jarretzen du. Hmm. E, obretako esibat, edo zer da, nagoena? Bai, e, lagiltzen dute horiek e, normalean, hori ba, kai edo, bueno, kapullo ere hori ba, izteko, ba, bai, e, aste edo gauetan eta bar, baina jor, kokatzen duten, ba, dute hor aukera jarteko beste leku batzutan, baina beste behin ere, Garbi eratuz egu, ba, EJN Aldetik, zentsiulitate ba, ez, hori ez, memori historikoa dekin, aurreko gunean inauguratu, eta memori historikoa palioan jarri, eta aurrengoa egunean berriz, ba, beraientzat memori historikoa zer denez, zen ze mailetan jartzen duten, mm -hmm. digustot horbeintzat Garbi eratzen dela E, ez zagitzeis hurtza ointzatzea asmo agizut zer egun e, hartako ekitaldian ere partaide batek edo besteek aipatzen zuen jokoa e, plaka jarri jarri dute baina baranda konpondu ez zaketen e, erdoi edo ere e, plaka jarri orduko ez e, detalak dira azken batean baina e, asko esaten dute Bai, esken ere nere, guela eta ospaude plakarekin eta bar, e, kokapena, ba ez optimoena den, horlako ba, esi batean horrela, ba, alturan ez da gok, baina, bueno, e, arrazoi teknikoen gati, ba, hori horre jartera baki zen, eta horrekin aurrera, baina, gu, ulertzen duguna garbi behintzat da, e, memorikoa, memoria historikoa balioan jartzen dugun ero, E, horrelako gauzek ezin dutela e, gertatu, edo guretzat behintzat donarte zinak direla, zen memori historikoaren kontra dihoaz horrelako gauzak askin finean gaur egun, irudikatu nahi dugu edo gizarteratu nahi dugu, duela lagoetako surte, gertatu dutako herbestea eta ondarribitik zenbat eunka e, eritar, ateraziren e, tropakolpizten atik giesi eta hogeita lau horre du pasatzen dire eta berriz bau da gobernon entzat, e, memori historikoa dihoa, babetiko Beraien ba, ez dakit kajoira, edo betiko beraien maialara, mailara ba, maialara Beste gauz askokin e, ordu gutxitan konpotzen dutena ba honek ikusten dugu, ez? Iruaz teluze patxata, ba orrendikan e, berdin gabiltza hmm. Ez ibat, lekuz mugitzea da ez besterik, eta hori Ester Alvarez Olaso, margari omenduetako batek aipatzen zegoela eh? txol kontentzegola plaka horrekin batzela garaia ja. <hum> errekonozimendua e, Martxan zela haipatu genuen egun hartan, baina justizia eta reparazioa indik ere faltan, bide luzea dago egiteko, ez dakite bizikiretza batzor de hori berriz ere biltzeko aukerarik izan duen, bilduko teden, edo zeina asmo dira izan ere alkateak egun hartan haipatu zuen, ez, ba, plakarena, ba, berez, abia besterik besta eriketzela. Principio, zurrengo egunetan e, aurre emango dugu bilera, baina bai, ez, izan egun bezala, e memoriaren astearen barruan kokatu benun e, guk harbi dugu behintzat, eba gotxan eztetik dugu memoriak azte bakarra ez duela oda memoriak e, urtean irun da boste egun dituela memoria egun erogin behar dela eta a, puntu honetan e, guk ulertzen dugu behintzat ea ba, e, jotak e, bizilidade hori eman nahi ez dion enean ba, behintzat memori historikoaren aurka edo kontra, edo memoria historikoa urratzen ari dela eh balen eta guretzat hori onartesina da, osea itxigera puntuan dara non hasieran itzen genuen, ba, denbora pixka emateko, ba, ez jaien inguruan eta bar eta bar, baina hiru aste pasadien nehean ja eh ja itxigera puntu batera guretzat ja onartezina den aurpegi eta bat, eh iraian lauean eta aurrengo gunen ja, ba, berriz eh memoria historikoa Ba, beraiek e, uste duten, edo beraiek alapentsatzen duten, mereziduen tokian jartzea, eta gugu korrelatik gana, ja, pausua e, emandugu. Egia da, hemen dik aurrera ze hibilbideukiko dun, ba, memoriaren aste hori datik arratago. E, ba, hori guztia adosteko eta erabakitzeke edagola, baina, gugarbi dago na da, e, hemen e, behar dena, beti ala beti, da, borondate politikoa, guraldetik ane, ala da askotan aira dugu, guperrezt eta bide lagunekiko ditugula memori historikoaren gaian, baina gure puntua edo gure aldetik bakarrik, gu bakarrik, eta hau zagutxi egin izake, besten laguntarera erregulako. Bai, ziren, lauro egitea bostu urte plaka bat jartzeko, e, ogo egitea laburutan estaltzeko, baina hemen errelato bat behar da, ez? Hori guztia da dago. Erlato bai, baina batez ere erlatori eta egi hori, ez? Azken finan, e, iraiaren labuko kitaldian ala aldarrikatzen genuen, ez? Azken finan, e, iritar horok, duela, egi hori e, jakiteko, egi hori lortzeko bidean, e, eskubi osoa duela, hori guztia eragarden eta era eralazagatean jakiteko. Gure ustez behintzat, puntu honetan, e, egia, justizia eta erreparazio eta eitzekiten ari garenean, ba plakaren gizarteratze honek e, ez ditu oinarrizko edontat funtsa memoria historikoaren oinarriak direnak betetzen eta gukse dugu orainik ere tamales eh ondarridian badagola ba lan mordoa egiteko memoria historikoaren inguruan. Hmm. Bai ikusiko du. Ba, dator ba, zen e, Astella betetan e, urrotsak ematen diren eta, e. bino, ba, plaka hori noski, ba, ba, berriz ere, e, ba, agerian e, geratzen denek aizarrean. E, aito, laro, e. Oztan, e. Bila, eh, aitolarro joska mía, eh, Uranizenagatik. Ba, aitzuei, zuei, treso. Ben ahor